Ascolto da Radio Andarossa questa entropia massima, eh, la eh, trasmissione eh, dedicata a eh, vari argomenti. Eh, Quest'oggi torniamo a parlare di cambiamenti climatici e abbiamo qui con noi Alberto Castagnola a cui do subito la parola. Bene, oggi continuiamo a parlare del clima, perché malgrado tutto Eh, ci sono state delle scadenze internazionali e dobbiamo tenere d'occhio un po' quello che succede nel resto del mondo allora il primo, la prima scadenza è stata questa del Marocco nel Marrakech che era tra l'8 e il 18 del, eh, di novembre e che è stata una riunione un po' mh, come dire di transizione trans, non transitoria ma di transizione Nel senso che, da un lato, era l'occasione per annunciare ufficialmente l'entrata in vigore eh, dell'accordo eh, di Parigi, che è un discorso app apparentemente un po' formale, eh, in realtà insomma è un discorso abbastanza importante. Cioè, questo fatto che sono stati superati i limiti che erano contenuti nell'accordo stesso, cioè che dovevano aver ratificato, non firmato, ma perché l'accordo è stato firmato da tutti, ma dai delegati che hanno partecipato all'incontro di Parigi, però poi c'era da superare questi due limiti, cioè il 55% dei paesi che insieme però dovevano rappresentare più del 55% delle emissioni quindi in sostanza si cercava di avere una base di paesi abbastanza impegnativa insomma abbastanza significativa e dall'altra parte eh, poter contare su i paesi maggiori inquinatori perché sennò eh, come dire entrava in vigore un accordo con paesi piccoli o cose di questo genere e invece abbiamo visto che questo non si è verificato e contrariamente ad alcune brutte abitudini degli accordi internazionali questo è entrato già in vigore però non dobbiamo dimenticare che in realtà finora hanno ratificato eh, il, questo accordo più o meno la metà circa 100 paesi dei 195 quindi il fatto che gli altri siano meno inquinatori o che siano eh, come dire magari tutto di piccole dimensioni o con una capacità di Eh, fare danni abbastanza più limitata e eh, però sono anche quelli verso i quali si devono indirizzare gli, eh, diciamo, gli sforzi dei paesi industriali, dei paesi più ricchi e, e soprattutto quelli più inquinatori per ridurre i loro danni, cioè in sostanza questi paesi più piccoli e meno inquinanti in realtà però sono quelli che soffrono di più degli effetti indiretti dell'inquinamento cioè sono solo vittime passive che non concorrono però alla formazione del processo allora questo intanto è, questa era l'occasione diciamo la, valeva la pena di incontrarsi in Marocco, l'altra questione è che secondo almeno quello che si è riusciti a capire dalle relazioni poi riportate in patria, ha eh, Marrakesh si doveva cominciare a parlare delle procedure interne all'accordo, cioè che cosa dovevano fare i singoli governi e che cosa, quali erano come dire, i tempi, le scadenze interne, cioè quelle eh, tecnico-burocratiche però insomma, piuttosto importanti e questo non, non, io non ho trovato ancora nessuna fonte, nel senso non ho trovato delle valutazioni su quello che è successo all'interno dell'incontro. Dell L'altro elemento importante, ovviamente questo invece è sottolineato da tutti quanti eh, diciamo gli esperti che hanno partecipato a questo incontro, è la posizione di Trump, cioè del nuovo Presidente americano, che chiaramente ha, si è, ha preso posizione contro questo accordo, contro il ruolo degli Stati Uniti in questo accordo, ha proferito minacce di tutti i tipi e soprattutto le ha fatte dopo che era stato eletto, cioè non solo quelle minacce fatte durante la fase elettorale, eh, però è uno dei punti che ha ci ha tenuto a ribadire e poi ha nominato, almeno in pectore, nel senso che poi dovrà essere nominato una volta che entrerà in carica a gennaio è un negazionista dichiarato, cioè uno che dichiara di non credere che esista l'inquinamento, i danni atmosferici, eccetera, come ministro per l'ambiente. Allora, tutto ciò non lascia ben sperare, quindi moltissimi paesi durante la conferenza hanno eh, sottolineato questo rischio. Soprattutto perché anche nell'altro accordo al quale si fa sempre, sempre riferimento, questo di Montreal, eh, il discorso base era che gli Stati Uniti prima avevano, avevano spinto molto per far approvare questo accordo e poi per anni non si erano non l'avevano ratificato e si erano rifiutati per quasi otto anni di, eh, all di partecipare all'accordo e soprattutto di mettere in modo le misure previste. Quindi c'è sempre questo rischio che gli Stati Uniti come dire, eh, non si incaricano del rispetto degli impegni assunti a livello internazionale dal precedente eh, Presidente e quindi c'è un rischio grosso che essendo gli Stati Uniti il secondo maggiore inquinatore... Eh, insomma la sua mancanza sarebbe oggettivamente un limite molto pesante per tutto, per tutto la, diciamo, il tentativo che sta facendo l'ONU in questo momento. E comunque questo eh, si vedrà nei prossimi mesi, giorni, insomma, abbastanza rapidamente. Allora, l'altro quindi queste sono le indicazioni abbastanza scarse che sono quindi emerse da da Marrakech. io posso però sottolineare una cosa, cioè c'è stato un incontro della delegazione italiana che ha parlato quello della coalizione clima che raduna tutte le maggiori organizzazioni ambientaliste, i gruppi che si occupano di ambiente eccetera, che hanno parlato con il ministro Galletti e hanno presentato una lista di cose che secondo loro dovrebbero essere fatte in vista dell'accordo, quindi in termini di attuazione dell'accordo dell di Parigi. Io mi limito a leggerle, nel senso che poi facciamo un commento alla fine, però in sintesi dicono eh, bisogna contribuire effettivamente al ruolo di leadership dell'Europa nell'attuazione dell'accordo di Parigi. Realizzare una strategia e un piano per la decarbonizzazione al 2050. Allora anche qua eh, c'è un minimo di eh, equivoco, cioè eh, il piano deve partire subito, però questo non viene chiesto e il piano deve ottenere subito, cioè in tempi molto stretti, degli effetti se vogliamo arrivare entro il 2050 alla decarbonizzazione. C'è la pura e semplice affermazione che c'è uno obiettivo al 2050 non serve, però il testo mh, dice questo. Poi c'è riscrivere la, tutto il piano per, per l'energia nazionale, aumentare gli impegni relativi alle azioni di riduzione delle emissioni di gas serra e all'adattamento agli effetti negativi dell'inquinamento. Aumentare le azioni per rendere effettivi i principi contenuti nel preambolo dell'accordo di Parigi. Diritti umani, giusta transizione dei lavoratori ed equità intergenerazionale. Implementare veri processi partecipativi e democratici con il coinvolgimento delle comunità locali e delle parti sociali. Poi definire con certezza gli impegni finanziari e tecnologici del Fondo Verde per il Clima. Questo è l'altro aspetto, l'ultimo è una cosa che forse si sarebbe dovuto cominciare a discutere con un certo dettaglio a, in Marocco e non sono sicuro che ciò sia avvenuto anche nelle segrete cose all'interno dell'amministrazione dell dell'ONU. Eh, perché questo è un punto di svolta, nel senso significa che eh, ci vogliono dei soldi veri, si parla di 100 miliardi di dollari questa è l'indicazione generale finora circolata e però poi bisogna vedere chi mette questi soldi da un lato e come vengono utilizzati e sono fondi per sostenere le azioni nei paesi non inquinatori quindi è il passaggio fondamentale una domanda, siccome purtroppo siamo abituati anche ad alcuni trucchetti no? tipo quello delle quote Che venivano comprate. Nel il protocollo di Chioto prevedeva che alcune quote di inquinamento potevano essere comprate dai paesi inquinatori eh, per facendo delle azioni nei paesi. Eh, diciamo del, in via di sviluppo no quindi continuare a e inquinare eh, però eh, facendo una che ne so una riforestazione o cose del genere eh, c'è anche questo meccanismo perverso non ricordo allora, oppure no? perché lo dai al passato nel senso ah, ecco. che questo meccanismo è ancora in piedi appunto quindi, <ride> ed è la cosa, una delle cose più spaventose che sono in giro in questo momento perché significa un meccanismo finanziario che permette di continuare l'inquinamento Quindi è proprio come dire, nella sostanza profondamente errato, no? oltre ad essere occasione di profitto, eccetera, eccetera, cioè è proprio contraddittorio in termini. E questo non lo sappiamo ancora, cioè non, non so risponderti, nel senso che la cifra è stata ripetuta più volte, però... Eh, come dire il problema è la sostanza cioè come viene stanziata come viene erogata in che tempi cioè tutta la parte cosiddetta di dettaglio di un piano vero e proprio finché non si sanno questi primi elementi è proprio difficile dare una valutazione cioè non posso neanche dirti se è molto poco perché le cifre possono variare cioè le stime che sono state fatte a livelli esperti eh, sono ovviamente molto maggiori eh, però Siccome ancora non si riesce a vedere la concretezza di questo impegno, eh, come dire, cioè questo è proprio il minimo, diciamo, però poi bisogna vedere anche questo minimo se viene come dire gestito oculatamente. Allora facciamo una prima pausa, ricordando il numero di telefono per chi volesse intervenire 1750. questi sono i Truzzi Brothers. Che un beretto con la stella rossa e che cantava sempre così a a cadere va forte a cadere va forte Canta sempre così, Adaveni, Papone Adtaveni, Papone Adaveni, Papone Advenir, e poi gli è nato un figliolino, lui l'ha chiama Zagladino e invece di dire papà, sapeva solo queste parole qua, e Ataveni. Vapone, a ta veni, vapone, a veni Eppure noi che siamo truzzi, perché la cosa non vi puzzi Invece vece di dire menate, preferiamo cantare cosí na na na, Attaveni na na, Vapone Attaveni, Vapone Attaveni, Vapone Attaveni, Attaveni, Vapone Attaveni. Oh no no no! Oh da da da! Oh no no no! Oh da. All'ascolto di Entropia Massima sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e su internet al sito www.ondarossa.info e eh, schiacciando su in onda. E dunque, torniamo in argomento. Volevo ricordare a chi ci ascolta che mh, sono uscite di recente nuove valutazioni dalle agenzie internazionali, dell'ONU e non solo, circa la quantificazione dei cosiddetti profughi ambientali, cioè le persone che fuggono non per la repressione, le torture o le guerre, ma per gli sconvolgimenti climatici. Apro una parentesi, eh, alcuni facevano notare come all'origine della drammatica, catastrofica crisi eh, siriana ci sia una una serie di anni di pesante siccità che hanno provocato grossi problemi alimentari al paese quindi ehm, esacerbando le, eh, i contrasti facendo anche scoppiare appunto le rivolte quindi non avevano solo un motivo eh, politico e dunque tornando chiusa la parentesi tornando alle cifre mh, generali magari vi ricorderete che eh, si è parlato di L'anno scorso come l'anno che eh, dalla seconda guerra mondiale ha visto il maggior numero di profughi nel mondo, 65 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case e a volte dai loro paesi perché ci sono anche i profughi interni che quindi si spostano da un punto all'altro del, del proprio paese eh, 65 milioni di cui solo un milione eh, diciamo è arrivato in Europa quindi una percentuale eh, risibile eh, rispetto a, a tutto il resto che è rimasto nei paesi eh, poveri, nei paesi eh, dilaniati da questi drammi eh, o, o, o quelli confinanti dunque si parla di circa 200 milioni di persone che nei prossimi anni saranno costrette ad abbandonare eh, il proprio paese, la propria regione proprio a causa di questi eh, mutamenti climatici e eh, sono cifre impressionanti che eh, testimoniano ancora di più dell'urgenza di fare, non solo fare qualcosa, non solo di farlo bene ma soprattutto di farlo subito, eh, mentre come Eh, ricordava Alberto qui ancora si parla di impegni verso il futuro come a dire sì farò, sì prometto ma nel, nel momento si sì, rimanda l'inizio allora eh, ti volevo confermare che questa cifra che è la cifra più attendibile è intorno ai 250 milioni però la cosa grave è che questo invece ci tengo a sottolinearlo che questi sono già cominciati a muovere, cioè Eh, si parla di 25, 30, 35, cioè a seconda di come vengono inquadrati. No? Cioè una parte di quei 65 milioni già può essere imputata adesso. Le cifre mh, variano, no? Eh, non so, per esempio, tutto quello che sono stati gli spostamenti di popolazione all'interno della Cina che hanno riguardato anche il miglioramento della vita di alcune centinaia di milioni di cinesi, insomma c'è tutta una storia su questo, eh, però in realtà poi sono stati spostamenti massicci di popolazione e portati in un posto dove forse trovavano qualche lavoro, qualche attività, cioè uno spostamento, come posso dire, positivo, però dato il fatto che si è spopolata la regione la regione che hanno lasciato alle spalle e quindi eh, come dire, è cambiato il rapporto uomo-natura in un'ampia area del, del paese Cina e questo vale in tutte le zone in cui ci sono, non so, in Pakistan o in altri paesi eh, l'Egitto stesso dove si parla di eh, come dire, cambiamenti nelle strategie della gestione dei eh, fiumi e eh, però non si tiene conto del fatto che ogni volta che si fa una diga c'è uno spostamento di popolazione e quindi eh, come dire, non è tutto positivo quello che poi esce dalla diga, nel senso l'energia elettrica e via dicendo, e eh, viceversa c'è un abbandono a monte e a valle di popolazione, cioè di territori diciamo, tradizionali, storici eccetera eccetera. E però queste cose sono all'ordine del giorno, cioè siamo noi che non le conosciamo abbastanza, ma sono diecine e decine di casi, eh, uno peggio dell'altro. Quindi alcune cose le trovate su comune, abbiamo fatto degli articoli, eccetera, dico. Però eh, il meccanismo è totalmente in piedi. L'altra parte che volevo sottolinearti è: volevo sottolineare è questa cosa del. Degli, della siccità che hai citato no? per la Siria io vorrei eh, sottolineare un aspetto che a me sembra particolarmente importante nella, se uno fa diciamo vuole essere serio nell'affrontare il problema del clima i cambiamenti climatici a oggi stanno causando eh, delle, degli eventi estremi, vengono chiamati in questo modo cioè in sostanza. Noi abbiamo contemporaneamente, attenzione, non in stagioni diverse, ma contemporaneamente, alluvioni e periodi di siccità. Cioè, eh, finisce il periodo di siccità e cominciano le alluvioni, cioè non c'è l'uso graduale, irrazionale dell'acqua, c'è l'alluvione e viceversa. no Finisce l'alluvione e prima che si possa ristabilire un ciclo produttivo diciamo normale stagionale eccetera eccetera comincia la siccità allora, allora questo fatto è molto importante cioè coinvolge un sacco di gente e un sacco di territori ora noi siccome stiamo nella fascia come dire intermedia cioè più dove queste cose sembrano funzionare in maniera graduale sembrano perché non è vero ma insomma appaiono ancora in questo senso eh, però se noi guardiamo attentamente anche il tempo stagionale cioè la parte meteorologica di stagione eh, noi abbiamo avuto un, un freddo, poi caldo poi caldissimo, poi improvvisamente sono cominciate le frane poi sono cominciate le alluvioni eh, apparentemente il ritardo, no? forse erano in anticipo, cioè voglio dire Ci sono degli squilibri: non si passa più, non, non, non significa non ci sono, signora mia, non ci sono più le mezze stagioni, il problema è molto più grave no? e questo noi non riusciamo a valutarlo. L'altro fenomeno, gli altri fenomeni estremi sono i tifoni, i cicloni, eh, che sono, stanno diventando tutti molto più intensi, intensi che significa che ci sono venti che vanno a una velocità molto ma molto superiore al passato rispetto al passato quindi questo è, e noi non riusciamo a capire cosa significa un vento a 230 km all'ora perché pensateci un attimo no? e poi ci meravigliamo che ci sono un certo numero di morti è piuttosto rilevante E soprattutto la distruzione, non so, del 20, 30, 40% delle case della zona. Certo non sono case in cemento armato, alte in cinque piani, molte volte sono capanne ma però dentro ci stanno delle persone. Ecco allora, se uno ha uh, letto delle cose su questo ultimo tifone piuttosto pesante che ha creato grossi problemi anche negli Stati Uniti, allora questo è, si è, è partito e ha investito per prima cosa le isole Haiti che stava già ancora non aveva recuperato le, i danni del terremoto eccetera eccetera e ha causato più di mille morti in quattro giorni poi questo stesso fenomeno cioè questo stesso si è spostato a è invitato ha sfiorato alcune idole sole nei Caraibi, eccetera. Però anche lì buttando giù casse, eccetera, eccetera, e poi si è diretto verso la Florida. Nella Florida sono abituati ai cicloni, ma quelli vecchio stile, non questi nuovi. Per fortuna, questo all'ultimo momento ha un po' deviato, è arrivato fino in, direttamente in Georgia. Eh, però ha fatto 38 morti e ha causato adesso non mi ricordo il numero esatto di case distrutte però insomma è passato e ha lasciato il segno allora ovviamente a Haiti non ci sono i mezzi di soccorso, non ci sono gli ospedali eccetera eccetera e quindi sappiamo che cosa succede eh, però la Florida non è più il territorio dove vanno i ricchi pensionati americani è un posto a alto rischio ecco questa e lo stesso discorso lo potrei fare per le Filippine cioè in Cina spesso stesso discorso cioè nascono questi perché dipendono dall'escursione termica diciamo cioè dalla differenza di caldo-freddo tra la superficie del mare la terra e l'atmosfera e quindi evidentemente si sono modificati il cambiamento climatico ha comportato un mutamento di questi equilibri, di queste forze che si agitavano anche prima, che però oggi sono degli squilibri, cioè l'escursione è diventata molto maggiore. E quindi, ripeto, il termine esatto è più intensi, cioè hanno più vento, più velocità, più forza di dislocazione, eccetera, eccetera. Quindi questi eventi estremi noi eh, continueremo ad averli e peggioreranno, perché questa è la previsione che fanno tutti quanti quelli che si occupano di questi problemi. Noi non abbiamo in Italia nessuna organizzazione preventiva rispetto a eventi estremi di questo genere. Quindi non è solo i terremoti, c'è anche delle cose, come posso dire, normali tipo le alluvioni eccetera eccetera e noi ancora non abbiamo una prevenzione non abbiamo si, si, sufficiente nozione del margine di rischio in aumento ecco vorrei fare una precisazione magari può essere <coughs> utile eh, <coughs> la protezione civile italiana mh, pare che sia insomma a un buon livello se paragonata ad altri paesi europei ma non è eh, una prevenzione degli eventi è una è preparazione un essere pronti a gestire il disastro che è una cosa ben diversa no? per sì. cui ecco il, il disastro comunque arriverà eh, eh, però i soccorsi arrivano in poco tempo sì questo effettivamente si è verificato ma non è quello che stavi dicendo tu eh, c'è una telefonata pronto sì vuole intervenire sì aspetta un attimo ti devo, ti devo mettere in onda Allora, come ho detto, c'è una telefonata, un ascoltatore vuole intervenire. Pronto? Ciao. Senti, seguo l'argomento da parecchio tempo, risento la da poco. Sì. E vedo che non c'è, diciamo molto che dico la critica personale, non c'è un vero servizio temporale temporale delle cose che succedono. Ossia, quando mi parli di suicidare, non ce l'ho con te, eh? Quando mi parli di suicidare... Noi dimentichiamo che ce ne vengono dette un quarto di quelle che succedono veramente, per cui si dimentica che fino a quattro anni fa c'è stata una siccità di due anni in Etiopia che è stata tremenda è tutto il corno d'Africa, che negli ultimi due anni l'India ha avuto una siccità tremenda e nel 2 marzo non si sono seccati non so quanto quanti alberi. E questo qui che porta? Non è rende, non. È non spiega la gravità dei fatti che succedono, per cui vengono sparse così delle nozioni, questo di solo le siccità, poi chiaramente il mezzo grafico <coughs> di è successo negli ultimi dieci anni ti aumenta ai tornati da 190 a 230. Se fa del mare, la lunghezza del mare è più lunga, ti arrivano ancora più su, se su trovano il caldo, caldo dagli incendi, vanno ancora più su la siccità del Midwest, si è allargata gli incendi di due anni fa in eh, Grecia si arrivati fino su Russia la Sicilia si è arrivati fino a Scandinavia nell'Anglia si è squagliata tutto a parte il sotto l'oceano aumenta, stanno c'erano 4, 4 punti per, per milione di CO2 in più che sono andati a spagliare l'artico cioè non c'è il CO2 poi a caldo successivo quello che aveva faccio due e dovevo che ti fai la pura tutto e ti sei ributtato in colluvione loro ci hanno le nostre frasette che tu hai detto bene perché fai bene a specificare non fanno medicazione e adattamento medicazione vuol dire che noi non, non stiamo a combattere con quello che è successo ieri su quelle cose bisogna prevenirle ad esempio un che hanno fatto bene arrivando all'unione non mi ha provocato quasi forti, quello che hanno fatto è stato un bel lavoro, nonostante ci abbiano molte pelle, e quello lì è al genere fiume però noi ci andare avanti, noi dobbiamo spiegare l'arberi, gli animali perché fanno nel più possibile, l'arberi pure dobbiamo proprio andare avanti a e vedere che ci può succedere, poi rivenire presente e cercare di non farlo succedere quando questi dicono mitigazione, adattamento non ti dicono niente e non mettono l'università in condizione da studiare i biomi come vanno trattati, a gente, i profughi che vengono, i profughi ma non ci devono essere profughi, ci deve essere gente che sia già sul territorio sapendo quello che succederà perché quella è la soluzione migliore. Li chiami proprio, oh lì non mangerete saltare, venite qua, o lì contrario capito? Tutte queste pecche, tutte queste cose, già lavorate, già lavorate, già lavorate, ci hanno dato, ci hanno votato e ci pure veramente queste, però non so, diciamo che quello che mi manca è capire, capisti potenti, che tipo di procedimento cerchino, no? Perché vedo fanno cazzo, se vieni già di mischiano queste, queste formulette, capito? Sono cazzate pure dei referendum, mi sono fatto così speravo che diminuisse qualche fortuna perché quello se senza soldi, se voleva fare il fotovoltaico che ti nasce mezzo piccolo se uno abbia una laurea che fa qualche cosa non c'è i soldi questa è un'altra cosa poltrone e altre cose però diciamo che servono i studi, i portrone senti, è un livello che non stanno assolutamente da lo senti? sì sì, ti sento volevo, volevo mh, chiederti se sì. mh, magari puoi concludere sì. così possiamo anche risponderti Ok, è versato il livello del tutto, cioè versato il livello dei studi, versato il livello della, della cultura delle masse rispetto a queste cose. Perché tanto come si dice, a parte che dovremmo fare catene umane per salvarsi, o, eh, girando, però dovremmo fare catene intelligenti per potersi consigliare uno con l'altro, perché quello che c'è uno studio, chi ce un altro, qui, devi e cura quello che già si è a Roma, perché tante cose già a stanno Per cui passate a livello la velocità e soprattutto bisogna mettere in grado di poterle fare queste cose attraverso delle cose che non so per ministro d'ambiente, da soprattutto sì, gene... tutti insieme, Quindi, cioè, dice a che dicevo diciamo noi che siamo così pochi, già eh, vedo qualcuno insomma, diciamo perché metti c'è sta la massificazione, prima contro diciamo contro la... l'inattività, quella che tanto dice, temi... cioè come dire che mettono i giorni in tasca non ti fanno bene non ti fanno manco usare per fare il pannello per fare le cose dopo ti mettono contro pure quelli che se ti viene a bruciare mezzo se ti viene a bruciare cose così no così No, pure peggio senti che se ti viene a comprarsi le macchine e va bene è fatto negativo no. se, senti la, eh, ti, ti ringraziamo magari proviamo anche a, a risponderti prendendo spunto spunta quello che hai detto va bene più tecnica, cioè le cifre devono essere legate tre 4 cifre insieme avete capito che voglio dire? perché altrimenti il clima non è una cosa bidimensionale è minimo tridimensionale devi considerare più cose quando lo dice il clima o devi dire quattro o cinque cifre di rapporto perché Beh, se no si sì. capisce solamente una cosetta piccola piccola invece devi, come si dice? devi ampliare il discorso con no. termini tecnici va bene, da, eh, il messaggio è chiaro adesso proviamo a risponderti grazie, grazie. <coughs> ciao Ma eh, l'analisi mi sembra che m, possa essere condivisa insomma, cioè, mi sembra che il problema che stiamo cercando di fare sia con questa trasmissione che negli altri tentativi che facciamo è proprio quello di far capire fino in fondo le dimensioni completamente nuove e verso le quali siamo spesso totalmente impreparati soprattutto perché manca proprio la cultura della prevenzione a, rispetto a eventi di questa portata che sta cambiando e sta aumentando quindi eh, magari avevamo capito che bisognava fare diciamo rispetto agli eventi di 5 o 10 anni fa e oggi la situazione è profondamente cambiata e non siamo pronti Quindi sì, scusa. No, no, niente, volevo aggiungere che mh, gli, gli esempi che ha fatto l'ascoltatore chiaramente sono, sono importanti, sono giusti. Eh, io volevo soltanto dire, può sembrare una giustificazione ma è un dato di fatto, una trasmissione di tre quarti d'ora eh, non può proprio tecnicamente scendere troppo nel dettaglio, eh, primo perché eh, per temi del genere tre quarti d'ora chiaramente sono veramente pochissimo, ma soprattutto il mezzo radiofonico, questo lo dico diciamo sulla base di una certa esperienza, insomma, di molti anni di radio, ehm, sconsiglia di eh, dare molti dati eh, appunto eh, via via audio, perché Di, di, se, se noi ci mettessimo a tirare fuori eh, 10, 20, 30 cifre eh, probabilmente ne rimarrebbe meno del 5% nella, nella, tes nella testa delle persone che ascoltano e quindi sarebbe diciamo un lavoro sprecato quindi la nostra linea non è per superficialità ma eh, proprio per una necessità eh, divulgativa ma anche di, di spinta eh, prima la, alla curiosità all'informarsi e poi alla necessità di lottare quindi Diciamo il, la radio non sarebbe velleitario se eh, volessimo fare una, eh, una specie di conferenza eh, tecnica eh, via radio eh, su quello che bisognerebbe fare sui dati che eh, ci sono, sono alla nostra conoscenza sulla relazione tra i dati e i fenomeni eccetera eccetera su questo magari è possibile utilizzare strumenti come i vari link a blog che si occupano di queste cose oppure a, anche a periodici o anche associazioni questo noi cerchiamo di farlo insomma per quello che c'è possibile anche quando ospitiamo magari eh, persone che lavorano in queste associazioni in questi enti, in questi organismi comunque eh, insomma teniamo presente eh, come eh, un, un invito sempre ad approfondire il, il più possibile, eh, nei limiti che dicevo prima, quello che eh, ci raccomandava l'ascoltatore. Eh. Adesso siamo diciamo, in conclusione perché eh, appunto la, la trasmissione era iniziata un po' dopo, ci siamo presi qualche minuto dello spazio successivo. Dicevo in conclusione, quindi puoi, puoi tirare le conclusioni, questo volevo dire. Eh, io in realtà volevo aprire tutto un problema eh, vabbè, allora apri però non riusciremo a chiuderlo, non chiuderlo. Ma, eh, giorni fa sono andato a un incontro a un seminario organizzato dal corto e dove mi avevo chiesto di fare un incontro corto cortocircuito diciamo per Il chi non conoscesse eh, E quindi dove si erano parlati di una serie di tecniche alternative per le costruzioni, eccetera, piuttosto interessante. Eh, però la cosa che ho cercato di dire in quella sede era che noi dobbiamo, dal punto di vista, diciamo, non dei partiti, non del governo, ma diciamo, di tutto il lavoro dal basso che si sta facendo, quindi non direi contro i partiti, ma insomma... Al di fuori, cioè non possiamo diciamo, perdere tempo sulle logiche che vengono seguite nella, dalla politica italiana e il problema è invece noi dovremmo affrontare tutti i problemi del clima in generale e dell'ambiente in, in generale ancora, con azioni dal basso. Azioni dal basso, che cosa significa però? Significa eh, intanto controllo del territorio. Quindi significa costituire comitati che zona per zona, bacino di fiume per bacino di fiume, gruppo di comuni, eh, parti di municipio, eccetera, controlla quel territorio. Quindi in sostanza se noi non mettiamo in piedi una rete di segnalazioni da un lato e dall'altra parte di capacità di intervento preventivo e soprattutto questa cosa non può funzionare. Quindi anche mega piani di cui si è parlato negli ultimi giorni diciamo in fase pre elettorale eh, Dico il discorso del fare un piano a 50 anni di protezione del territorio dal punto di vista di, del clima e del dei sisma eh, dico questo sono 50 anni però nel frattempo che succede? Quindi questo piano deve essere molto dettagliato, deve partire con un'azione dal basso, quindi facendo emergere tutti i problemi da affrontare e distinguendo tra quelli urgenti, meno urgenti, quelli di più lungo periodo, quelli strutturali, eccetera, eccetera, cominciando subito. E se un piano pubblico, governativo, non parte nel giro di tre mesi parte significa non viene attuato tutto, però parte comincia a mettere i piedi per terra e comincia a funzionare in quel momento parallelamente deve cominciare l'azione dal livello dei cittadini che controllano quello che viene fatto perché non ci possiamo permettere il lusso di un piano che comincia e poi si ferma per quattro anni o cinque anni e non ci possiamo permettere un piano che sbagli le priorità cioè che non colga bene quali sono i tempi possibili quelli realistici, quelli eh, diciamo efficaci eccetera eccetera allora questo richiede però anche un cambiamento dal punto di vista dei movimenti cioè tutti i movimenti di base che si stanno occupando di questi temi dovrebbero imparare a connettersi di più, a lavorare più in prospettiva eh, ad avere un contatto con i singoli territori distinguendo da territori che hanno certe esigenze e certi bisogni da altri territori, però con un'azione puntuale, continua, senza soste, no? E su questo io temo che non siamo ancora organizzati e richiede una, una, come dire, una sensibilità diversa che dobbiamo esprimere nel più breve tempo possibile. Questo magari è un tema che possiamo riprendere. Eh, se scrivo qualcosa in materia eh, vi mando un testo così lo potete mettere sul sito eh, però insomma è un discorso che bisogna nebbe fare a livello politico proprio tra di noi per capire come impostarlo Sì, ricordiamo quindi per l'occasione che c'è una pagina dedicata alla trasmissione, entropia massima, la trovate aprendo Il palinzesto della radio è andando su Entropia Massima. Il palinsesto si trova sul eh, link è sulla pagina principale di eh, www.ondarossa.info dove si può anche ascoltare la diretta e potete anche ascoltare e scaricare liberamente le trasmissioni di Entropia Massima. Questa trasmissione sarà... Eh, entro un paio di giorni eh, messa appunto sul sito e eh, quindi scaricabile vi ricordiamo anche la necessità di sottoscrizione per Radio Onda Rossa che eh, non campa d'aria ma eh, soltanto sulle eh, sottoscrizioni di chi eh, la ascolta visto <ride> che non abbiamo padroni né padrini, non facciamo pubblicità e quindi eh, se eh, continuiamo a esistere ormai alla vigilia dei 40 anni questo è grazie a, tutte, a tutti voi che negli anni non avete fatto fatto mancare il sostegno economico per le eh, spese ineliminabili del funzionamento di questa radio. Quindi vi ricordiamo sempre sul sito internet potete fare versamenti via mh, appunto attraverso un internet banking, poi potete eh, usare il vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 oppure venire direttamente in radio via De Volsci 56 dalle 9 alle 21 di eh, tutti i giorni buon ascolto con radio onda rossa